Ах, Боже, виривається у Володька, як-то мусить бути все цікаво. Він може на те хіба здалека дивитися. Іноді, як пасе на валах, бачить, в синіві маячить монастирська дзвіниця, гора, що на ній могилки, каплиця, що на могилках. А іноді, коли ясна погода, видно навіть золочений хрест приходської церкви, що стоїть дещо в долині, в садах. І скільки вони так, напевно, знають, чого доброго більше, ніж самі тато. І Володько божиться, що як тільки виросте, піде одразу до учительської семінарії і буде вчитися. І буде грати на скрипці, і буде співати, і носити такі самі гарні одяги, і блискучі ваксовані чоботи, і шапку зі звіздою. Але поки що йому треба навчитися букв. Він же ще нічого не знає, дивиться в книгу, а бачить фигу як каже Василь. Ах той Василь! Він міг би його вже давно навчити, та не хоче. Просив його не раз, а він усе тільки «А, відчепись!» і не хоче. Має стільки тих тетрадів, та пер, та карандашів, і стільки книжок з малюнками гарними, і нічого не дасть, нічого не покаже. Такий він вредний той Василиско, і не даремно мама його не любить. Ти, каже, мені подареш, а учитель скаже, що то я зробив. «Я не подару, не бійся, – каже Володько. – Ну, не подареш, знаю я тебе. Та що ти в тому будеш розуміти? – То по руськи А, по руськи Це трохи погано. Мови тієї він дійсно ще не знає, але ж він навчиться. Там такі казки гарні, що варто хоч якої мови навчитися, щоб їх читати. А воно й так кожний мужик тієї мови навчитися мусить, якщо хоче чимсь бути. Якщо не будеш знати тієї мови, нічим не будеш, хіба мужиком». Хоч би ти який був розумний? Ні-ні, Володько мусить учитися. Будь що, будь, а мусить. Він мусить сам якось ті букви пізнати. Ось кінчається осінь, пічнеться зима, а він же ж і не такий вже й малий. І знає він кілька букв. Знає, наприклад, «А», таке як «кроківка». Знає О, як око, як круглий бублик. Знає Ж, як жук лапати. І кричить, як жук Ж. І знає він ті букви тому, що їх знає його мама. Більше, на жаль, мама не знає. Бо дід, мамин батько, казав їй колись. «А, школа, ми ось не вчилися, а їмо хліб, не треба і вам того». «Школа хліба не дасть, а попаде і також не будеш». «Дівка, аби шити, варити та прати вміла». Хлопці, хай, піде в Москалі, то хоч письмо напише. Але Володько мусить знати багато більше букв. Усі букви. Мусить всі казки прочитати. Книги великі, як та Біблія читати. Йому лиш треба букваря. Треба просити маму, щоб купили. Знаю, будуть казати, де візьму в повітрі лихої на все тих грошей. Мені он насіль на керосину, на мило треба. Але все то не може вплинути на Володька. Він мусить мати буквар і годі. Володько має дуже великий з клопіт. День і ніч журиться, пасе і журиться. Усе йому той буквар в голові. А Василь також. Мусить він його навчити. Як не захоче задурно, Володько щось дасть йому. Але що? Ще чого доброго заманеться тому, аж страшно подумати, щоб Володько віддав отого ножика рачка з червоною колодочкою, що його мама минулої покрови вмизучи за три копійки купила, яким він усе струже. Це було б те найгірше – ножика віддати. Ні. Чим буде стругати? Він готовий віддати Василеві навіть ті дві копійки, що йому на Великдень дали тітка Зінька, і навіть свій склад забавок. А там же стільки добра всілякого, і паличок з кривульками, і коліщат соснової кори, і горщиків зончарської глини, і мушлів усіляких, і пуделок від пасти і сірників, і срібних папірців з цукорок, назбираних біля монастиря, і безліч, безліч іншого. Усе це готовий Володько віддати тому Василеві, але ножика? Ні. Ой, як гарно, коли людина вміє читати. Он батько. У неділю чи свято, коли він лишається дома і не йде до церкви через люту чи там через щось інше, він бере свою стару, замацану і обтріпану Євангелію, що в шкіряній оправі, як він кажуть, діставши у школі при іспитах за те, що добре вчився, накидає на плечі свою свиту, стає розкроч і читає вголос, виразно, протяжно, як піп у церкві. «Во время і приїде Ісус Назарета Галилею» чи щось інше таке, а Володько з великою побожністю сидить на печі, дивиться на образ Бога на покуті і слухає усім своїм єством.